Salmul 137 al poporului evreu Doamne, iartă-ne păcatul răstignirii fiului tău, când cel rău cu ispita la ochi ne legat. Doamne, iartă-ne greșelile cu care te-am supărat și viclinia cu care pentru cel rău am lucrat. Doamne, iartă-ne și curățene de sângele vărsat, căci prin el am ajuns neamul cel blestemat.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 Și ca să mă chinul să dăm roadă, n-am vrut. Doamne, iartă-ne, fiindcă sufletul nostru, ca pe al Tău, pe arginți l-am vădut și păcate, murind, ne-am zbătut. Doamne, iartă-ne, fiindcă via noastră distrusă roadă n-a dat și de drumul simțirii de tot am uitat. Doamne, iartă-ne, fiindcă departe de tine am stat și în degea mântuirii în inimii ne-am ghețat.